a mai Audioblog témája három napról dolog lesz amiből kettő tulajdonképpen a szennyel kapcsolatos úgyhogy most gátlástalan fikázást fogtok hallani úgy érzem teljes joggal a másik illetve a harmadik téma az már nem a médiával kapcsolatos, hanem az inkább ilyen ipari szennyel kapcsolatos történet lesz. A kettő között kicsit van összefüggés, hanem nem is túl szoros, de minden esetre a tulajdonképpeni érdekszféra szféra kérdése az valahol ugyanott van. Ugyanis mindegyik téma valahol a pénzről szól. Nem is annyira valahol mélyen, hanem elég konkrétan a pénzről szól. Nos! hogy kezdeném a napi örömhírrel. Ricky Martin buzi lett, illetve nem lett buzi, hanem megmondta, hogy ő mindig is az volt. Emlékszem, még tíz évvel ezelőtt a csai ismerőseim, hogy be voltak szarva Ricky martin hogy hú, az milyen jó pali és voltak izgulva. És kiderül erre, hogy Ricky Martin csőbuzi. Mert most coming out old, divatos szóval élve, és megmondta a Frankot, hogy ő bizony a pénis szereti, a seggében, meg a szájában, meg itt ott mondjuk ennyire nem részletezte, csak én akarok mindenképpen hány kelteni bennetek. Szóval igazából kedves nőismerőseink is néha mellé tudnak nyúlni ilyen dolgban, Bár én azt mondom, hogy alkatilag néha látszik egyes embereken, hogyha bizony nem feltétlenül saját, illetve nem feltétlenül a másik nemhez vonzódnak, hanem esetleg a sajátjukhoz, az gyakran egyébként ilyen mozgáson meg egyéb dolgokon is lehet látni. Én szerintem például, ha megkeresítek Jeremy Ironsnak bármelyik filmjét, én biztos vagyok benne, bár ez nincs így elterjedve, de biztos vagyok benne, hogy Jeremy Irons például csőbúzi. De ez igazából teljesen lényegterem. ugyanis hogy valaki milyen szexuális orientáltságú, orientál az teljes mértékben a saját ugye, Én úgy gondolom, hogy ehhez nekünk semmi közünk, és bizony Riki Martin magánéletéhez vagy szexuális orientáltságához se lett volna közünk, de Riki Martin valamiért úgy gondolt, hogy okvetlenül el kell ezt a tényt mondania. És itt lesz igazán hányás a történet, ugyanis nehogy azt képzeljétek, hogy itt rajongók százai verték az ajtót Riki Martinnal, hogy Riki, mondd meg az igazat bazd meg, hanem kurvára leszarta mindenki, hogy Riki Martin, meleg, vagy nem meleg, vagy hideg, vagy akármilyen. Viszont a adások szalul mentek. Ezért muszáj volt valami szenzációt kelteni. Úgyhogy Ricky Martin felvállalat buzisága bizony a pénzről szól. Sokkal alantasabb ez a dolog így, ilyen formán, mint egyszerűen a homoszexuális ténye, hiszen az, mint mondtam, magánügy egy jaj, szexuális szokás, ami mi mindenkinek a magánügye, de ezt nyilván Nosan, euh, nagy dobra verni, ez valamilyen érdek eredménye, méghozzá az érdeket itt nagyon egyszerűen megtaláljuk, Ricky Martin barátunknak már a 10 évvel ezelőtti sikerei nagyon messze vannak, általában a ma az ilyen, hogy valakit felkapnak, nagyon jól megy, marha nagy sztár lesz, aztán egy idő után eltűnik, sajnos ez a legjobbakkal is előfordul, aztán ilyen-olyan formában esetleg lehet visszatérés, lehet még pénzt csinálni, de elképesztően nagy stárok, elég ha csak megnézitek a 90-es évek, vagy 80-as 90-es évek zenekarait, hát Az egész komoly nagy stárok tűnnek el a sülyeztében, és kénytelenek haknizni, mondjuk Japánban, meg Japánban kiadni lemezt. mert ők még megveszik ezeket a dolgokat, de igazából Amerika, meg Európa már nem feltétlenül. Nos, Ricky barátunk, egy olyan gazdasági megfontolásból származó ötletet talált ki, illetve szerintem valaki ebben segített menedzseri szinten, hogy ő most megmondja a frankot, hogy ő most buzi, és sajnos a mai világban, és ez itt a mondandom lényege, hogy ma, 2010-ben semmi mással nem lehet érdeklődés felkelteni, csak azzal, hogy buzi vagy, vagy valamilyen olyan devianciát van, ami, ami igazából nem tudom, hogy ki a szart érdekel, de Mégis ez, ez a szennyömlik a a tévéből, a sajtóból, a, a Porsche, meg a többi szennylapból, az RTL klubból, meg mindenhonnan. És semmiféle tehetséggel, teljesítménnyel, munkával nem lehet igazából már elérni elismertséget vagy sikert. Ezzel lehet elérni, ahogy a nemezeladásod fokozt, hogy bejelentet, hogy buzi vagy hozzáteszem, még az is lehet, hogy egyáltalán nem buzi Riki Martin, bár én nem lepődnék meg rajta, és hozzá tartozik az is a történethez, hogy ő mindig nagy szeretetnek ől az ilyen ö, meleg társaságok, vagy meleg ö, szervezetek szemében ők nagyon kedvelték Rikit, hát nem is csoda, ö, és próbálták a zászló használni, de ő mindig ö, keményen elhatárolódott tőlük, mert úgy gondolta, hogy gondolom, hogy vagy az, hogy nem volt meleg, de amit nyilván azért kétlünk, vagy, vagy úgy gondolt, hogy ez rontja az imicét? aztán az imicéből már ugye megszűnt az a jelenség, illetve hogy is fogalmazzak, itt autóvezetés közben, hogy ne zavarodjok bele, tehát igazából már elmúlt a rajongás Riki iránt, hiszen a Rikinek a fő rajongótábor a csajok voltak 8 éves kortól 60-ig szerintem, és mivel megszűnt az ő rajongásuk, és ezt már Riki is, azért ő már öregszik, már a divat is egy kicsit más, már nem tudja újra meglovagolni ezt a hullámot, ezért most szépen meglovagolja a meleg hullámot. És számít itt a meleg rajongókra. Kettő dolog fog történni. Egyrészt azok a meleg rajongók, akiktól eddig ő elfordult, most imádni fogják. Ugyanúgy, mint a Michael Phelps, amikor olimpikon, olimpiai bajnok volt, Nyolta éremmel akkor egy dopingoló köcsög lett, de ahogy füvezett, rögtön a füvesek elkezdték imádni. De ugyanígy fogják Rikit még jobban imádni a kis homokos szervezetek. Másrészt viszont a női rajongókat ez nem fogja eltántorítani cserébe, a figyelmet ismét ráterelte. A női rajongók, akik unták Rikit, mert nem történt vele semmi, azok most újra felfigyelnek rá, és miket egy cseppet se fogja zavarni, hogy Riki most csőbuzinak van beállítva, hiszen az olyan jó pofa sőt, még azt mondanám, hogy a szexuális kisugárzása se csökkent, ettől hiszen rengeteg, rengeteg hülyenő van, akinek szimpatikusak a meleg férfiak, egyrészt azért is, mert csak, másrészt meg úgy gondolják, hogy az a kis hogy ők azért akkor a vonzelővel rendelkeznek, hogy még egy meleg férfit is meg tudnak akár fordítani, meg ez ilyen romantikus fasz se tudja, igazából nem is akarok ebbe belemenni, mert teljesen lényegtelen a lelki okait a dolognak hangoztatni, vagy feszegetni. A tömör lényeg az, hogy Ricky most pénzért lett buzi, vagy pénzért coming out -olt. teljesen mindegy, és bizony ez a rohadt pusztustanom. Nekem semmi bajom azzal, hogy Ricky Martin homoszexuális, de az, hogy azzal akar valaki pénzt keresni, meg sikert elérni, hogy homoszexuális, na ettől bizony behányok. És van tovább is a történet, ha nem is Ricky Martin, hanem egy kicsit Váltsunk magyar vizekre. Van valami lófasztárocskánk, valami picsá, külzöm sincs ki, az meg nem őszintén, nem tudom mi a neve, de két napja arról cikkeznek, legalábbis ha velvetem, már a második cikke jelent meg arról, hogy valamelyik forstémi tévéműsorban elmondta, hogy ő leszopta a paliját az M3-as autópályán, de lehet, hogy az M1-es volt, igazán leszarom igazából. És itt ismét ez a a dolog állt elő, amiről az előbb próbáltam meg egy kicsit értekezni itt magamban, magamban püffögve ezen a témán, hogy baznag ennyi, tehát ennyit tudunk. Ekkor sztár vagyok, mert én vagyok az énekesnő, és semmi más érdekeset nem tudok magamról elmondani, csak hogy az m 3 leszoptam a palimat. Ennyi. Ez a, ez a szenzáció, és ezért írnak rólam cikket. Tehát nem mentem el kutyát menteni, nem mentem el éhező gyerekeket etetni, nincsen semmilyen teljesítményem, egy utolsó nulla senki vagyok, ezzel tudok címlapra kerülni, hogy leszoptam a palimat autópályán vezetés közben, ami hozzáteszem, azért nem egy olyan nagy művészet, hogy máshol nem történt még meg. Most, hogy ez igazából az alanyunk gyökérsége, hát nyilván az övé, részben, de nagyobb részt a sajtói, aki erre a szarra kíváncsi, aki ebből szenzációt csinál, hogy Kettő cikk megjelenik ugyanerről a témáról. Kettő kibaszott cikk megjelenik arról, hogy a hülye-picsa a paliát leszopta az autópályát. Na ezen én kész vagyok. És valahol a mai, nem mondom, hogy erkölcsénk, mert utálom ezt a szót, de már, már lassan kéntelem vagyok használni. A mai erkölcsénk és a mai egész mentalitásunk ott tart, hogy ezek a normális dolgok, hogy sajtóba ilyenről, ilyenről beszélhetünk. Ez 10-20 éve elképzelhetetlen lett volna, hogy ilyen szintű mocsok mélységéig megy a sajtó. 20 éve is volt mocsok, 10 éve is volt mocok, a Blik 10 éve is egy undorító mocskos szennylap volt, de egyre rosszabb a szint, egyre lejjebb kerülünk. Ami, ami azért is hihetetlen, mert a gyerekek ebbe fognak felnőni. És hát a sok faszparaszt, aki ezért felelős ezért a szennyért, azok az újságírók, meg azok a főszerkesztők, akik ilyen mocskot kiengednek egy címlapra, azok marhára terübe szarják azt, hogy milyen generáció fog felnőni ebben a lelki világban, ahol egy ilyen dolog újságcikbe kerülhet. Miközben tehetséges emberek természetesen a másik oldalról totál le vannak szarva, azzal a dologgal, hogy ők akár sportban, akár másban valami kiemelkedő alkotnak, de ez igazából mindig csak ilyen kis szinte underground uh, réteg, vagy szubkulturális témákban ismert tény marad, mert, mert a sajtó teljesen leszar minden normális emberi teljesítményt. Csak ez a mocsok szar érdekli igazából. kibaszott kivel? Kikúrt félre kivel? Meg a Senki házi szutyog leszopta a paliát az M3-asom. Aztán most mondhatnám azt, hogy erre még jönnek a kommentelők, amin szintén beszarok, mert az egy olyan állapfajta, akit tényleg írteni kellene, mert, mert bizony teljesen fel vannak a kommentelők háborodva ezen a felelőtlenségen, hogy milyen dolog ez, hogy valaki leszopja a paliát az autópályán vezetés közben, és, és bizony jönnek ám az okos tanácsok, hogy legalább álltatok volna félre a leállósávon. Amire az meg azt tudom mondani, hogy anyát, hogy tudott megszűlni téged, a fogyatékos állat, akire te ezt leíztad. Hogy komolyan mondom, inkább basztak volna ki a rögtön mielőtt az első hang kijött volna a torkodon, szerencsétlen hülye. Mert aki ennyire hülyebb az meg, hogy ilyen tanácsot ad, hogy szöpni álljatok le a leállópályán, leállópályán, leállósában, ami, tehát a keresztben az első alaptétel a nyilván az utópályaval kapcsolatban, hogy a leállóságon nem állunk meg, mert életveszélyes történet. És, és leíri a hülye kommentelőbe az meg, hogy villogóval áll, álltatok volna legalább le, leállósában. Ez ezen beszarok. Komolyan mondom. Nem ám az, hogy kiállunk a benzinkuton szopni. Nem, leállósáv, okos. Tehát aztán erre nem tudok mit mondani. És a szomorú számomra az, hogy, hogy ez, a, ez a média Mocsok, meg a hülyék tömkelege a vetkettőn, a a barmok, meg ez a sok idióta a szaros blogjával. Ez mind egy olyan ö, benyomást kelt a társadalomban, egy olyan kulturális elnyomó hatásommal az józan észre, aminek szerintem beláthatatlan következményei vannak. De hát a beláthatatlan következmények ott kezdődnek, hogy, hogy megyek a közérben. Ö, Veszem a kis káti csízemet, meg a tomhal konzervemet, és látom, hogy az embereknek a szalagra oda van dobva a blik, mert ebből a szarból tájékozódnak. amiben cikket csinálnak arról, hogy kicopott lekit, meg sorolhatnám, bár most konkrétan nem a blikben jelen meg ez a történet, vagy lehet, hogy a bors, vagy tök mindegy, mert nem tudom a lapokat megkülönböztetni, de azt hiszem értitek, hogy mire gondolok. kurva szomorú, hogy innen, ebből a mocsok szarból tájékozódnak az emberek, és természetesen minden minden ilyen információt kézpénznek vesznek, és akkor mi mélyen csodálkozunk, hogy miért van az, hogy töküljék az emberek, holott nagyon egyszerű, mert ez a szimpla oka, hiszen mossák az agyukat ezzel a szarra, és sajnos ők ezt hagyják is ahelyett, hogy megkeresnék azokat a forrásokat, ami ezért némileg hitelesnek vagy normálisnak mondható. Sajnos arra nincs igény kérdezzetek meg diétáról, bárkit vagy ilyen dolgokról, azokat is, akik ezzel a problémával küzdenek, A ott van, hülyeséget fognak mondani, csak, a ver, csak kapaljátok magatokat, pontosan azért, mert a számukra könnyen hozzáférhető információt használják, a baromságot, ami megjelenik a sajtóba, vagy a hülyeségeket, amit a hülye ismerőségek mondanak, akik a idiót a szenny sajtóban olvasták. A harmadik téma, amiről beszélnem kell, az nem kisebb dolog, mint a Egyre jobban elharapozó kamu áradat, ami különböző marketing csatornákon keresztül ömlik felétek, és ez egy kicsit az előzőekben elhangzott elég durva hazugságokkal rokonítható történés hiszen mind a kettő anyagi érdekeltségű átbaszáson alapszik, tehát legalábbis az én véleményem szerint, erre nincsenek egzaktatataim, de Rike Martin is azért lett buzi, hogy el tudja adni a lemeszt. Ugye az általunk említett művésznő is azért beszél arról, hogy euh, hogyan szopja le a paliját az autópályán, mert ezzel akar pénzt keresni, ezzel akar hírnevet és ismertséget szerezni. Aztán Pénzkereséti forrásnak ott vannak a hollywoodi edzésprogramok, ami le kell szögeznem az elején, hogy írtatlan nagy átbaszás és nem szól másról, mint hogy emberek megpróbálnak valahogy pénzkeresni valami olyan módon, amilyen módon eddig még nem tették. Félreértés nesség, mindenki pénzből él. Nyilván a tápélkégészítő gyártók el akarják adni a termékeiket, az edzők el akarják adni az edzésprogramjaikat, és pontosan ebbe a sorba állnak bele be az Hollywoodi edzésprogramot kitalálók is, amikor ezeket a dolgokat kitalálják. És itt tudomásul kell venni, hogy 8622 féle edzésprogram működik a világon. Ilyen bajnoki edzést, el, olyan sztáredző, ilyen diéta, még professzionális szinten is rengeteg módszer van. 825 fére könyvet tudok élből nektek felsorolni cím szerint, persze most hazudok, amely különböző diétás módszereket vagy különböző módszereket taglal, és ezek tulajdonképpen működnek is, tehát nincs ezekkel túl nagy gond, csak az a probléma, hogy a bőség zavarában nem fogsz tudni választani közülük, mert nem tudhatod, hogy valójában melyik jó, meg melyik nem, és egyáltalán nem biztos, hogy ezen múlik, hogy jó egy edzésmódszer vagy nem, hanem egyéb alapdókon, amivel remélem, hogy te ti már tisztában vagy, aki ezt hallgatod. Az egész egy média, illetve egy marketing gépezet, pontosabban egy iparág edzésprogramokat árulni, eladni, edzőgépeket fejleszteni táplálik egészítőket fejleszteni, ez egy iparág, mindig újabb és újabb termékek jönnek. Egy edzésprogram, mint a hollywoodi edző lófasz rendszer, az egy termék lenne elméletileg. Tehát nem lenne ezzel probléma. Megmondom, hogy a probléma miben áll. Abban áll, hogy ez egy szép angol szóval élve egy bullshit. Hát nincsen hollywoodi hiperszuper edzés módszer, ami így működik, hogy te ezt most megveszed könyvben, vagy megveszed DVD-n, ez egyfajta edzésmódszer, de a marketing téged át akarnak baszni. Kezdődnek ebben is, mint a tápláléki kiegészítő piacon is, az egyre nagyobb ígéretekkel dobálózni. Egyre olcsóbban, egyre többet ígérünk, és pontosan erről van szó ebben is, amikor megjelenik a Hollywoodi edzésprogram, amivel te kiúrod magad négy hét alatt, mert én már ilyeneket látok a neten, és különböző spammeléses, meg egyéb hírtési formában özönlik magyarul már felénk a szar, ez kezdődött talán a pornó oldalakon, ahol a kis megpróbálták behúzni ezzel a hülyeséggel. Aztán már folytatódik egy csomó más helyen is. A torrent oldalakok kezdve mindenhol, meg a postaládádban, az e-mail postaládádban, hiszen megpróbálják ezt a cuccot neked eladni. Te pedig, ha elég hülye vagy hozzá, akkor el is hiszed, hogy ez a dolog két héten belül működik. Az egész egy eléggé tipikus marketing szisztémával működik egy úgynevezett szélszoldalt hoznak létre te nem látott feltétlenül, hogy szélszoldal de én már vagyok olyan szerencsés hogy látom hogy szélszoldal ezen a szélszoldalon neked csepegtetnek információkat, próbálnak valamit megírni egy minél lehetőleg minél rövidebb idő alatt elérhető eredményt, amit persze, hogyha nem értesz hozzá eléggé, akkor képes vagy benyalni, de ez semmivel nem különbözik a telesopos, meg a többi egyéb maszlak baromságtól, ez ugyanúgy nem működik, mint bármi más, és persze a legnagyobb húzás az egészben az, hogy ingyenes megoldást ígérnek neked, de regisztrálnod kell csak, mert mondanom is ha kell, hogy a végén majd ki fog derülni, hogy ugye lehet, hogy akár kapsz egy-két dolgot e-mailbe ingyen, de a végén ki fog azért derülni, hogy fizetni kell. Amit persze hangsúlyozok még egyszer, nem tartok problémának. Nem az a baj, hogy fizetni kell, hanem az a baj, hogy maszlag, amit neked el akarnak adni. Amikor túl nagy eredményeket ígérnek, az ilyen volt, ilyen lett kockás has történet, meg mindenféle kamu fotó, én vagyok a Béla, én ezzel a tuti edzésmódszerel kurva jó kigyúrtam magam, és nézd meg, milyen kockás lett a hasam. Két hét alatt, és rendel meg, vagy iratkozz fel, és elküldöm neked ingyen. Tehát ezt a szart nem kell Bevenni, mert ilyen nincsen. Senki nem fogja neked megmondani két hét alatt, tehát senki nem fogja neked megmondani a módszert ingyen, és senki nem fogja neked garantálni az eredményt két hét alatt. Ez egy baromság, ugyanolyan baromság, mint a többi, amit majd, ha visszaküldesz, akkor maximum pénzvisszakifizetési garancia van, ami szerintem nincsen. Tehát gyakorlatilag rá fog szörni, hogy átbasztak, és kész, ugyanúgy, mint bármi más történetnél. Úgyhogy a hangzatos. Hollywoodi, Hollywoodi hiper-szuper edzésprogramoknak kurvára nem kell bedőlni, ezek szélszoldalak, amik neked el akarnak valami szart adni, és az a probléma, hogy szart akarnak eladni, mert ha jót akarnának eladni, akkor semmi gond nem lenne, csak neked a mindenféle kamu sztáredző, mindenféle kamu hiper-szuper eredményeket ígérő diétája, vagy edzésprogramja az egyetlen nem garantál semmit, ez a legnagyobb probléma. Még akkor sem, hogyha azt igények esetleg, hogy garantál valamit. Nem emlékszem, hogy most pontosan, hogy hogy néznek ki ezek, de láttam már egy csomó ilyen maszlagot kezdik a hirdetéseket a kockáshasó kis köcsögökkel, és persze nyilvános, nyilvánvalóan nem kell elhinned, hogy ezek a fényképen szereplő modellek, akiknek valószínűleg fingjuk nincs arról, hogy egyáltalán hova került a képük. Ha jó esetben nem az van, hogy egyáltalán lelopták, vagy ez nem biztos, hogy jó esetben mindegy, egyáltalán lelopták a netről a képeket, aztán viszontlátás. Jó esetben ezt megvették egy ilyen stokban, egy csomó képet, modellekről, és ezt használják ez a hirdetéshez, de mondom, igazából mindennek a problémája az, hogy semmi köze nincs a valósághoz, és hiába kérdezitek meg az edző válaszolban, hogy ilyen meg olyan hollywoodi mit szólok, azt tudom csak szólni, hogy átbaszás. Ennyi már az audioblog, viszont hallásra.